Kaliber, Sveriges radio P1, den 26 november 2006. Stryptag, örfilar och hårda upptryckningar mot väggen. När tålamodet brister tar lärare till våldsamma och otillåtna metoder mot sina elever. Det händer att lärare jobbar kvar trots att de dömts i domstol, men vem tror på eleverna? Varje vecka rapporteras det om bråk på skolor. Inte sällan handlar det om elever som har gett sig på sina kamrater– –eller sina lärare. Så sent som häromdagen så presenterade Lärarförbundet en enkätundersökning– –bland sina medlemmar som visade att 4 av landets lärare– –har blivit slagna av sina elever. Men det är inte bara lärarna som är offer. I dagens kaliber vänder vi på det och granskar lärares våld mot elever. Vi ska visa, inte bara att det förekommer att magistern tar till näven– utan också att den svenska skolan inte har några gemensamma rutiner för hur man ska göra när magistern har tappat besinningen. Här är Hanna Nybergs reportage. Jag hade ont i min kropp och jag var typ ledsen hela tiden men jag gick ändå till skolan. När jag såg honom försökte jag ignorera honom då. Alltså man pratar jättemycket om regler. käpsar på, käpsar av. Mobiltelefoner eller inte mobiltelefoner. Men man pratar mindre om vem är jag själv och vilken syn på barn har jag? Ibland i skolan när två ungdomar bråkar så brukar de bli avstängda Varför kan inte en lärare blir det på grund av att han slog en elev? Alltså jag tror att detta är någonting som man egentligen inte riktigt pratar om. För att man, alltså det, är, det är förbjudet egentligen nästan att tänka tanken. För det är väl, liksom, det, är väl det ultimata misslyckandet. Och sa jag det till skolan att han är jättebesviken på att ni inte tror honom. Jag tycker inte ni har skött det här. Ni borde faktiskt fråga flera människor om det här. Man jobbar ju jättemycket med mobbing och att elever ska vara schyssta mot varandra. Då måste ju lärarna vara schyssta i första hand. Kaliber idag handlar om en fråga som den svenska skolan inte verkar vilja diskutera. Det handlar om en fråga som ofta sköts över rektorns skrivbord och som inte syns i statistiken. Välkommen till Skolverket, Kristina Du, Jag håller på här med ett program om lärare som tar till våld mot elever. Okay. Och Jag tänkte bara höra vad det finns för statistik på det. Oj, ingenting. För det kan man väl anmäla till Skolverket? Ja, man kan anmäla. Så Det finns ju uppgifter då om de anmälningar som är gjorda. Fast mm. Det säger ju ingenting om att det liksom är det sanna talet. För Det är bara den som väljer att anmäla som då registreras. Välkommen till Skolverket. lärare som talar till, ja. För någon annat sökgård tror jag ju inte man skulle sätta under det. Så att... Nej, men det finns inget liksom, som rör just eh, elevers anmälningar av lärare eller ledare? Nej, att... utan allting hamnar under kränkande behandling. Ser så. Varför delar man inte upp det så då? Nej, det har man väl inte... Jag har att man har behövt göra. Jag vet faktiskt inte. det. Skolverket tar emot anmälningar om lärare som tar till våld. Men tillsynsmyndigheten för skolan får ingen statistik över lärares våld mot elever. Tjejen som hördes allra först, som berättade att hon hade ont i hela kroppen, är 16 år och bor i Västsverige. Vi kan kalla henne annat. Anna. Det som hände henne finns inte anmält i Skolverket. Rektorn på skolan där Anna råkade illa ut menar att problemet med lärare som ger sig på elever handgripligen är litet. Lärare idag vet vad som gäller. Och eh, elever har fått ett större rättsskydd och det tycker jag är bra. Om man har uppmärksammat det på ett helt annat sätt så att eh, elevernas rättssäkerhet är större idag än vad det någonsin har varit. Det tror jag. Men hur ofta händer det att lärare tar i för hårt fysiskt mot elever? Det är inte så ofta. Inte så ofta, säger rektorn, men det beror på vad man menar med inte så ofta. Kalibers granskning visar att det till olika instanser rapporterats om mer än 50 händelser de senaste två åren- det handlar om lärare som tryckt upp elever mot väggen, tagit strupgrepp eller delat ut örfilar. Hur vi hittade de här fallen kommer vi snart att berätta. Men först ska vi höra Annas historia. Det börjar med att det var lite rörigt i korridoren. Och så var det två kompisar som stod och tjafsade in i ett kopieringsrum. Och så var det jätteröligt i korridoren då. Så knackade jag på dörren. För jag ville försöka komma in till kompisen. Och så kom han bakifrån. Och drog mig och typ. Drog in mig mot eh, lärarrummet. Och tog uh, stryptag på mig. Och, upp mot väggen. Och så höll han på. Så jag såg ju ingenting framför mig. Så drog han mig och grejer. Och sen kom det massa lärare fram. Det var då han stoppade. Och så höll jag på att säga massa Fulla ord till honom för jag var så ledsen. Vi hade ju exakt den här tröjan på mig. Jag hade på mig den. Och det var här. Han höll ju mig så jag var jätteröd. Han lyfte dig i, i bröstet Nej. eller? Han lyfte upp mig mot med halsen först. Och, alltså jag såg ingenting framför mig. Sen så var jag helt röd här uppe från halsen och neråt mot bröstet. Gjorde du något för att han skulle bli arg på dig? Jag stod och knackade på en dörr. Det var det enda jag gjorde. Bad han att sluta då? Nej. Annas lärare är nu åtalad- och i polisförhör säger han- att det var för att hon inte slutade knacka på dörren- som han tryckte upp Anna mot väggen. Men han säger också- att han inte kan ha orsakat rivsåren på Annas bröst- som finns dokumenterade i förundersökningen. Kaliber har kontaktat läraren. Han vill inte vara med i någon intervju- innan dom har fallit- Ingen har lyssnat på mig, säger han, varken polis eller åklagare. Det var ett upplopp i korridoren och upphetsad stämning. Jag försökte fösa bort henne från ett ställe där hon inte skulle vara. Anna säger att tiden efter händelsen försökte hon mest glömma bort allt. Vi pratade inte så mycket om det, var jag och mina närmaste kompisar då? då började jag prata om vad fan gjorde han gjorde så mot dig. och alltså, Vad ska jag prata om? Det var det jag tänkte, jag orkar inte tänka på det. Hej. hej. På en högstadieskola i Dalarna går en kille som också blivit utsatt för hårda tag av en lärare. Vi kan kalla honom Erik. Ja, väl, vi satt väl i matsalen åt jag och några kompisar. Och, eh, vi stimmar ganska mycket inte så här oerhört mycket mer än vanligt men och sen kom Steve en kompis står i matkön och då ropar vi hej blade honom och eh... Och då blev en lärare jättearg på mig och säger att det här är, ingen, det här är inget disk. Och, och så säger jag, nej, men det är inget lunchcafé heller, säger jag typ. Den kvinnliga läraren bad då en annan lärare att hålla ett öga på Erik och hans kompisar. Och sen så sa vi väl något mer och då kom han och var arg mig. Och eh, satt knogen mot mig så här hör, Och la en runt mig och frågade om vi skulle ha ett samtal efteråt. Och då sa jag, ja det kan vi ha. Sen kollade han mig i ögonen och kollade tillbaka. Och då var han jättearg helt plötsligt och... Eh, slet upp mig från stolen och satt ner med ett mjölklas och uh, gick in med mig. Typ, mer och mindre drog in mig i ett rum. Då. Och, uh, då, ja, så slängde han in mig i en vägg, tröck upp mig och sa håll käften. Typ. Gjorde du någonting som uh, kan ha provocerat den här läraren? Kan, har du någon förståelse för att han blev arg? Ja, det har jag självklart. Han måste ju vara ganska trött på folk som sitter och stimmar. och, och, och, och vidare. Men den här gången var det ju inte just jag, det var mina kompisar som... Rektorn på Eriks skola säger att det här aldrig har hänt. Han har pratat med läraren som nekar. Varför han väljer att inte tro på Erik förklarar han så här. Ja Där, är ju, ska säga, där kommer jag till delar där jag inte kan kommentera det tyvärr. Efter en och en halv vecka berättade Erik hemma vad som hänt. Då krävde Eriks mamma att få ett möte med skolledningen. Och läraren sa att det här hade absolut inte hänt. Han hade inte sett någon anledning att be om ursäkt. Och skolledningen valde att tro på honom. Jag tycker att det är skolans agerande. Också mot den här läraren att de inte har agerat mer mot honom. I fråga att honom och deras professionella ansvar. Det är jag mest besviken på det, för det kan ju drabba många fler. Under mötet påpekade skolledningen att Erik kan vara för mycket ibland- det håller Eriks mamma med om, men hon hävdar att en lärare i alla fall inte får kränka en elev. Och där har Eriks mamma rätt. Den första april i år trädde lagen mot mobbning och kränkande behandling i skolan i kraft. Den som ska se till att lagen följs är det nyinrättade barn- och elevombudet Lars Arenius. Till honom skrev Eriks mamma ett brev om det som hade hänt. Och hon är inte den enda som har hört av sig. Till barn- och levanbud har kommit in cirka hundra anmälningar som rör överhuvudtaget kränkande behandling. Och en tredjedel av de anmälningarna rör påstående om att barn har blivit kränkta av vuxna i skolan. Och det är ju, då kan jag tycka, rätt många anmälningar. Men sen, det är påstående och de är inte utredda Kaliber har läst om 30 anmälningarna som gäller barn som kränkts av vuxna. Fem handlade om fysiska tillgrepp. Om en skola utsätter en elev för kränkningar kan den bli skyldig att betala skadestånd. Nyligen krävde Lars Arenius 25 000 kronor för att en pojke i Uppsala misshandlats av en lärare. Den 19 maj sa läraren till A att inte tugga tuggummi. varvid A slängde ut tuggummit. Senare under samma lektion lekte A med dammsugaren som är avsedd att suga sågspån med. Läraren fick då ett vredesutbrott och tog tag i A, slängde honom på ett bord och tryckte ner ansiktet hårt mot bordet. Läraren tog samtidigt tag i dammsugaren och sög A, först i ansiktet och sedan i munnen. Det finns alltså fem anmälningar om elever som kränkts fysiskt av sina lärare hos Lars Arenius. Men Kaliber har också letat på andra ställen. Vi frågade skolområdescheferna i Sveriges 30 största kommuner om den här typen av händelser under de senaste två åren. Bara 75 av 230 svarade och sammanlagt berättade de om, om 18 incidenter där lärare gett örfilar, tagit struptag, rivit sönder kläderna eller tryckt upp elever hårt mot väggen. Vi valde också att titta närmare på en kommun, Göteborg. Vi hörde av oss till utbildningsförvaltningen i varje stadsdel och fick efter lite chat deras rapporter. Där finns 18 händelser rapporterade under de senaste två åren. 18 rapporter från några av Sveriges skolområdeschefer och 18 rapporter i Göteborg. Det är 36 berättelser om strupgrepp och örfilar som lärare delat ut. Till detta kan vi lägga de fem anmälningarna hos barn- och elevombudet. Då är vi uppe i 41 fall. Vi har också kontrollerat så att samma händelse inte anmälts till olika instanser. Välkommen till Arbetsmiljöverket i Solna. Arbetsolyckor eller allvarliga tillbud kan du som arbetsgivare anmäla genom att faxa in ett meddelande. Till på Arbetsmiljöverket återfinns inte någon av de 41 händelserna som vi hittills hittat. Trots att man som arbetsgivare är skyldig att anmäla tillbud där någon kunde skadats allvarligt. Exempel på sådana tillbud är slag och knivhot. Kaliber begärde in alla rapporter om händelser där en elev skadats av en lärare hos Arbetsmiljöverkets alla regionkontor. I floden av alla anmälningar om elever som skadat lärare hittade handläggarna elva anmälningar. Här dyker alltså nya fall upp som varken barn- och elevombudet eller utbildningsförvaltningarna känner till. En lärare i Uppsala slog en elev som fick en svullen och ömande näsa. Ett barn i Hudiksvall fick en örfil av en lärare. En elev i Västsverige skadades efter att läraren tagit strypgrepp och slagit mobiltelefonen ur hans hand. Flera regionkontor på Arbetsmiljöverket uppger för Kaliber att de inte har några anmälningar där elever skadats av lärare. Ett exempel är Malmö där handläggarna inte fått in någon anmälan. Men samtidigt berättar stans skolområdeschefer om fem händelser där lärare gått över gränsen. I minst två fall har förseelsen varit så allvarlig att en varning delats ut. Så nu kan vi lägga ytterligare 11 fall till de 41 vi redan hade. Det blir 52 händelser. Men då kan det vara värt att påpeka att vi bara har frågat kommunala skolor och att vi bara fått svar från 75 av Sveriges drygt 3 700 skolområden. Det motsvarar ungefär 2 Dessutom har vi sålat bort de fall som handlar om psykiska kränkningar, som när matsalspersonalen säger att en elev är för tjock för att få mer mat. Men vad vi kan konstatera efter att ha granskat alla de här fallen- det är att det inte finns någon självklar väg att ta för den elev- som blivit utsatt för våldsamheter från en lärare. Man kan göra som Anna och anmäla till polisen. Man kan göra som Erik och höra av sig till rektorn- och när det inte hjälper till barn- och elevombudet. Men ingenstans samlas erfarenheterna av stryptagen- och örfilarna som lärare delat ut. Ska vi se. Vill du bara presentera dig och testa ljud? Anna Thor, Lärarförbundet i Jönköping. Anna Thor är fackligt ombud för Lärarförbundet i Jönköping. Hon är också en av förbundets informatörer i etiska frågor för lärarkåren. Att berättelserna försvinner förvånar henne inte. Vad lärare saknar i skolan idag det är ju tid att prata om de här lite svårare frågorna. Alltså man pratar jättemycket om regler kepsar på, kepsar av, mobiltelefoner eller inte mobiltelefoner. Men man pratar mindre om vem är jag själv och vilken syn på barn har jag? Stämmer min barnsyn med FNs konvention FN, alltså om de mänskliga rättigheterna som ju faktiskt är grunden för läraruppdraget? I mitt arbete som facklig förtroendeman på en lokalavdelning så, så får vi ju emellanåt samtal där Oftast är det så att den här läraren blir då anmäld av sina kollegor för kränkning. Och det kan handla om ett grovt språk gentemot elever. Att man tar i dem lite för hårt. Alltså det där är ju en, en subtil gräns. Till och med så att man dänger till en elev någon gång. En tisdag eftermiddag så hade jag först en klass. Och där var det en elev som började så fick jag tag på tavelpinnen. Åsemi Byström i Malmö dömdes i höstas för att ha slagit en elev med pekpinnen över ryggen så att han fick ett 15 cm långt blåmärke. Det var lite äldre modell, en metallpinne. Och eh, han viftade runt med det här och i ögonhöjd på andra elever och jag tog mig fram då till honom och tog tag i den. Och eh, ganska omgående så upptäckte klassen att det var dags för klassrum, eller klassbytare. Då de nästa klass kommer in. och Med den klassen kom en pojke som Åse med haft ständiga konflikter med. Han sprang fram mot henne. Han ville ha en speciell dator och slängde sig ner på en kontorstol- som fick fart och rullade fram till lärardatorn. Pojken började slå på tangentbordet. Jag, jag känner bara enorm frustration och tänkte- det här är liksom droppa, jag orkar inte mer- Tittar till och ser att jag har träffat honom över ryggen. Tingsrätten skriver i domen att man har viss förståelse för Åsemis känsla av maktlöshet- men att slaget delades ut till en endast tio år gammal elev- och med stöd av vittnen dömer man henne för misshandel. Det framgår också av domen att pojken hade svårt att sova under en tid efter händelsen. Dagen då det hände stannade skolans verksamhet av och flera lärare samlades i ett personalrum. Det jag minns var att, eh, att de tyckte att det var inte förvånande att det hade hänt. Och det var väl vad alla gemensamt sa. att ja, Vi förstår att det hänt. Ehm, och en uttryckte att ja, ska man trycka till dem så... Ska man, ska man inte ha ett tillhygge. Vad då ska man inte ha ett tillhygge? Ja att det inte ska synas efteråt. Att behöver man ta i med hård eller ja, med ta i mot en elev för att ta om att någonting har gått fel så ska man hellre ta tag liksom, med händerna och trycka upp dem mot väggen för att tala om till rätta. Jag tror att lärare som är trött, less frustrerad så känner att ingenting fungerar. Att de nog tar i hårdare än vad de egentligen borde. Att man tar tag i armen och drar ut dem ur ett klassrum. Eller att man tar tag kanske liksom, i tröjan och faktiskt trycker upp dem mot väggen. För att liksom få ögonkontakt och konstatera att nu lägger du av det här nu, nu räcker det. Och att det upplevs som en kränkning och att det inte är tillåtet. Och jag vet att jag inte slog eleven med frit. Och jag är ledsen att det kanske finns andra som tror det. Mm. Hur kommer det sig, tror du, att han, att han har sagt det i rätten och sådär? Ja... Nej, det kan jag inte svara på. Idag jobbar Åsemi på en annan, mindre skola. Hon tog själv beslutet att byta arbetsplats- men var ombedd att stanna kvar på skolan där händelsen inträffade. Kaliber har läst nio domar, daterade mellan 2003 och 2006- där lärare fällts för att ha misshandlat elever. Vi har tagit reda på vad de fällda lärarna gör idag och det visar sig att sex av dem jobbar kvar inom skolvärlden. I flera fall arbetar de på samma skola som där misshandeln ägde rum. Två har avskedats och en har sagt upp sig själv. Varken Anator från lärarförbundet eller barn- och elevombudet Lars Arenius tycker att det är rimligt att man jobbar kvar om man är dömd för misshandel. Jag tycker inte det. Det är... Det kan man ju diskutera om att man kanske med mentor eller handledning eller så skulle kunna hjälpa den här läraren. Men äh, elevens rätt säkerhet måste gå i första rummet i alla lägen. Den här eleven ska ju komma till skolan varje dag och gå i skolan. Och ett, ett grundläggande krav är att barnen ska känna sig lugnt och tryggt i skolan. Och det är inte meningen att man ska känna en, en, en oro för att gå till stolen på grund av att man är rädd för de vuxna i skolan. Men att få sparken för att man slagit en elev är ovanligt. Lärafacken uppskattar när vi frågar att en eller två lärare får gå varje år. Men någon statistik finns inte. En lärare som begår ett misstag i tjänsten kan få en erinran eller en varning av sin arbetsgivare. Det har hänt i flera av de 52 fall som Kaliber tittat på. Men en varning innebär inte att läraren slutar på skolan– –eller än slutar undervisa den aktuella eleven. Allra oftast slutar skolpersonalens hårda tag med ett möte på rektorns rum– –med lärare, föräldrar och den drabbade eleven. Det var efter ett sånt möte som rektorn Ulf Nyborg bestämde sig– –för att göra något som få andra rektorer gör– jag arbetade på en annan skola här i Halland där en lärare slog en elev. Och det, det resulterade i att jag såg upp läraren. Ja, läraren blev väldigt arg och, och slog till eleven med en bok i huvudet och tog med eleven ut ur klassrummet. Ulf Nyborg fick motta protestlistor från föräldrar efter avskedet. Även reaktionerna från lärarna var blandade. Och Det, det gav mig jättemånga funderingar om på hur, alltså hur vanligt är det- att man slår sina barn bakom stängda dörrar hemma. Jag tror att det är mer vanligt än vad jag tidigare föreställde mig. Alltså jag tror att detta är någonting som man egentligen inte riktigt pratar om. För att man... Alltså det är, det är förbjudet egentligen nästan att tänka tanken. För det är väl, liksom, det, är väl det ultimata misslyckandet. Jag hörde inte. Alltså, när jag är, alltså det är ingenting som jag hör att mina kollegor diskuterar i sina kolleg i sin, med sina lärare eller sina pedagoger. Tillbaka till Erik i Dalarna som inte blev trodd av rektorn. det känner det man sig lite sviken liksom. Att man ja, att de inte tror på en, lite på en. Ja, då kan man ju liksom i stort sett hända vad som helst och så tror de inte på det. Erik väntar på elevombudets utredning men han tycker att det hela har gått lite för långt. Han tycker inte själva upptryckningen mot väggen var så farlig. Det var mer att inte bli trodd av skolledningen efteråt som var det jobbiga. Ska du ut och röka upp då? Ska vi... Anna väntar på rättegång. Hon fick ingen hjälp från skolan när hon ville gå vidare med sitt ärende. Vad hade du velat ha för hjälp? Eh, att de tar hand om mig mer och ser, pratar med mig. Men det gjorde ju de inte. De typ sket i dem, man ser så. När han han slog, och slog mig framför dem och de gjorde ju ingenting. De bara stod och svirra. Jan Björklund, skolminister. Välkommen till Kaliber Tackar. Du har just suttit och lyssnat på reportaget Vad, vad säger om det du hör? Ja, nej, det är ju helt oacceptabelt med våld i skolan. Ska, skolan ska vara en trygg arbetsplats och ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Det pratas om lärare som har blivit fällda för misshandel mm. men som ändå får jobba kvar. Vad tycker du? Ska en han eller hon få jobba kvar? Jag tror inte att det går att generellt säga att det alltid ska vara på ett visst sätt. Man får ju ett straff eh, om man blir fälld i domstol enligt Sveriges rikslag om man sen ska få dubbla straff, det vill säga ska få sparken också det måste ju få avgöras beroende på omständigheter och jag tror inte att det går att generellt säga att det ska vara på det ena eller andra, andra sättet. Har du förståelse för att det finns lärare som går över gränsen? När det inträffar en sån här händelse så har det naturligtvis för ofta förekommit en, det, det, det är ju inte så att det tomma intet händer en sån här händelse utan det är en situation som eskalerar där man provocerar varandra och, och så vidare och så vidare där är det ju ett väldigt ansvar på de vuxna att kunna vara den som sätter gränsen så att säga att, nu, och se till att det inte eskalerar vidare så att eh, det, är ju, det, det är ju självklart så att lärarna har ett vi talar ofta om elever som går över ordningsgränser i skolan, men det är klart att lärarna har ju ett, ett, ett, vi har ännu högre förväntningar på att lärarna ska hålla sig till de regler och normer som finns. Om man försöker hitta någon slags gräns, alltså var går gränsen för vad en lärare får göra? En örfil är inte okej okay, förutsätter jag. Att trycka upp eleven mot en väg, är okej? Okay? Nej. Att, att ta eleven hårt i armen? Jag tror inte det går och Alltså jag är inte beredd att sitta och säga dra sådana gränser för det måste ju vara massa omständigheter som man måste eh, väga in och så. Men våld är ju inte tillåtet i skolan så att det är ju inte okej. Okay. Som vi hörde i reportaget här så, så är det inte alls självklart för den elev som har råkat ut för mm. den lärare som slåss att veta vilken instans eleven ska vända sig till. Är det ett bra system? Ja, fast de flesta vet väl att om, det, att, eh, om man utsätts för våld eh, då ska man polisanmäla det. Det tror jag de flesta ändå vet. Sen är det, att det är i skolsystemet vem man ska gå till. Det är klart då, eh, ja, tror man att om en elev tror att eh, lärarna får stöd av sina chefer och så i en sån här situation så kanske man inte känner för att gå till funktionärerna i skolan. Men polisanmälan vet väl ändå alla att det kan man göra. Det är ju, jag menar att utsätts man för våld eller en behandling som är i strid med lagstiftning då ska man ju polisanmäla det och då går det ju till domstol till sist och, blir man, och då avgör ju domstolen det är ju det system vi till sist har i Sverige när ord står mot ord. Så du menar det är en polis sak egentligen det, det ska gå den vägen. Ja det, ska, alltså, ja, ja, det kan hända att en del tycker att jag låter tuff men jag har den inställningen att, att om en händelse är, hade varit olaglig och gått till rättsväsendet om det hade skett utanför skolan. Om någon går och klappar till någon på gatan till exempel och polisanmälar en rättssak, då, då ska vi inte ha andra regler inne i skolan utan det ska naturligtvis gälla samma regler. Det ska också betraktas som brott, antingen nu en elev slår sin lärare eller tvärtom så ska det vara lika brottsligt där och det ska gå till rättsväsendet. Vi accepterar ett beteende i skolan som vi inte skulle acceptera accepterat utanför skolan. Det handlar ju, ja, nu talar vi om lärare som kränker elever. Vi har också motsatsen eller skadgörelse eller vad det nu kan vara i skolan. Mobbning och annat. Hade det inträffat i vuxenvärlden eller utanför skolan så hade det samhället haft massor med mekanismer som slår till. Men i skolan så accepteras det på något sätt och det tycker inte jag vi ska göra. Vi måste ändra den attityden. Vi ska ha samma låga toleranströskel i skolan som i vuxenvärlden. Tack för att du var med i Kaliber, Johan Björklund. Tackar. Reportaget idag var gjort av Hanna Nyberg. Intervjun med Erik och hans mamma gjordes av Johannes Rosendal på Sveriges Radio Dalarna. Och För researchen stod Lotta Engelbrektsson och Victoria Gaunitz. Producent var David Gustafsson och jag heter Elisabeth Renström. Kaliber är tillbaka om en vecka.